Розділ 14. Правда. У мене є для вас новини. Почав Захар Богорат. На жаль, погані. Дуже. Вигляд приватного детектива цілком відповідав принесеним ним новинам. Словом, все кепсько. Сіра шкіра, мішки під очима, запалі щоки. Влад подумав, що людина, котра отримала за свою роботу настільки значну суму грошей, не має права виглядати погано. Заможнім завжди добре, незалежно від того, які новини вони принесли клієнтові. «Я вас слухаю», – сказав Влад. Вони сиділи під строкатим тентом тієї таки кав'ярні. Щас у їхньої першої і останньої зустрічі минув майже місяць. Влад із Анжелою жили в четвертому заліком готелеві. Влад купив старий автомобіль, а якби не оплата нелегкої роботи детектива, купив би новий. Щастя, що книги продавалися на ура, і гроші від видавництва надходили вчасно. «Я вас слухаю», – повторив Влад бо Богорат зовсім не збирався розповідати, а тільки супився, покусував губу і явно не знав, що го почати, щоб не травмувати влада завчасно. «Скажіть!» «Ну точно!» Богорат вирішив ходити колами, яке кула навколо потопаючого матроса. «Скажіть, пане Палій, а чому ви вирішили звернутися до мене? У вас були причини не довіряти цій жінці?» «Так», – сказав Влад, не заглиблюючись у пояснення. «Зрозуміло!» Богорат зітхнув. «Бачите, пане Палій?» У мене є підстави припускати, що ви ходите по лезу бритви. Ви в небезпеці, розумієте? Влад кивнув. Конкретно. Богорат якийсь час його розглядав. Здається, Владова холоднокровність здивувала його. І, схоже, викликала повагу. Конкретно. Вона справді народилася в опільні. Справді рано осиротіла. Справді працювала певний час на деревообробному заводі. До речі, хазяїн заводу помер раптово і несподівано для всіх. Щоправда, це було вже по від'їзді пані Анжели Страх, з рідного селища. Дійсно, у медичному училищі No23 вчилася була зарахована на перший курс, це таки страх, але вона не провчилася й руку. А от уся історія з проєктом продюсера Дар'ї Дія вигадана такий продюсер справді був його справді вбили. Однак юна пані страх навіть не була з ним знайома. Покійний дій жодного разу не розкручував дівчаток співачок. Усі його проекти були юними істотами чоловічої статі. Отже, це брехня, запитав Влад мимоволі підбираючи пальці ніг у черевиках. Детектив кивнув. Це фантазія. Творчий політ думки. Але це найбезневинніша інформація з усього, що я маю намір. Мда, вам знайоме таке ім'я? Оскар Сніг. Так, повільно сказав Влад. Можливо, ви бачили його на упаковках з вітамінами, людяниками від болю в горлі, мікстурами, що цілюще впливають на потенцію і інше. Оскар Сніг – фармацевтичний, можна сказати, король. Багатющий, удовець. Донька і двоє дорослих онуків. Усі вони зовсім не були в захваті, коли батько-дідусь оджинився знову, причому на молодій, безрідній, рішучій жінці. Коротше, на нашій із вами Анжелі Страх. Це сталося чотири роки тому. Розумію, сказав Лат. Скажу відразу, що всі побоювання доньки і онуків виправдалися вповні. Ця жінка вийшла за сніга заміж тільки заради грошей. І вона казала про це без дещіці ніяковості. Мало не в обличчя чоловікові і нові рідні. Вона мала за ніщо його почуття, буквально топтала його під ногами. Я переговорив з декількома свідками. Всіх їх страшенно дивувала поведінка старого магната, який ніколи в житті не був сентиментальним, легкодухим, нерішучим, а ця жінка вила з нього олиною. Вона то йшла, то поверталася, а він був цілковито зломлений і пробачав усе. Кошмар, а всі свідки, з якими я розмовляв, не змовляючись називали цей шлюб кошмаром, тривав три з половиною роки. Потім сніг ні з того, ні з цього змінив заповіт на користь дружини. Донька й онуки вжахнулися, а через кілька днів старий умер, упав на ранковій пробіжці, раптова зупинка серця. Йому було за 70, але він був здоровий, займався спортом. Потяглося слідство. Спершу донька сніга наполягала на тому, що молода, корислива дружина, якими чином убила старого. Довести їй це не вдалося. Потім заповіт у суді оспорювався. У родичів покійного був значний шанс відсудити свою спадщину назад. Прецеденти мали місце і не раз. Однак на урочистішої миті, коли справа було практично виграно, родичі відмовилися від претензії. Знаєте чому? Боград зробив ефектну паузу. Влад терпляче чекав. «Бо пані страх пригрозила їм?» – неголосно повідомив детектив. «На моє щастя, буде у снігів великий, повнісінько челяді, цікавої, як заведено. І я зумів довідатися, про що говорили родичі покійного магната з його вдовою, за день до того, як справу про перегляд заповіту було припинено. Вона їм пригрозила. Вона сказала приблизно таке. Якщо ви не зникнете з мого шляху, я зроблю з вами те ж саме, що робила з Оскаром. Ви лизатимете мені задницю стільки, скільки я захочу. А коли мені набридне, здохнете. Саме такими приблизно словами. І вони повірили, не втримався Влад. Дорослі люди ображені, пограбовані, повірили? Повірили, запевнив Бограт. Його сірі очі огвинтилися у владове обличчя двома чіпкими шурупами. Вони повірили. Вони її боялися. Давно. Вони впевнені, що вона відьма. Влада У цьому сміхові потонули напруги останніх місяців самоскит з жовто-гарячою кабіною, усвідомлення принизливого рабства до скону. Владу було по-справжньому смішно. Він сміявся щиро і безпосередньо, як дитина в цирку. Богорат дивився на нього з дивним виразом. Щонайменше стурбовано. «Вибачте», – сказав Влад, витираючи сльозу. «Але це насправді дуже смішно. Отже, вона відьма?» «Я не все розповів», – за могильним голосом зізнався Богорат. «Так дивно, що дорослі, як ви кажете, і зовсім нелегкодухі люди купилися на таку дитячу, як нам здається, погрозу. Проте вони бояться, пані Стах. Настільки, що згодні відмовитися від цілого статку». «Неймовірно», – сказав Влад, без всякого подиву в голосі. «Богорат насупився. Це тільки початок». Я став глубитись далі. До того, як вийти заміж за Оскара Сніга, наша фігурантка, якийсь час була цивільною дружиною Єгора Ілистая. Пам'ятаєте, був такий телеведучий? Дуже популярний років шість тому. Він, здається, наклав на себе руки, запитав лад, знову підбираючи пальці в черевиках. Ходили такі чутки. Богорат кивнув. Так, він вистрибнув із 15-го поверху через кілька днів по тому, як восстаннє посварився зі своєю дружиною, з пані Анджелою Стах. Влад приплющив очі. Уривок з телерепортажу п'ятирічної давнини. Влад рідко дивився телевізор, але суботню програму з його Єлистаєм намагався не пропускати. Підтягнутий моложавий чоловік, чарівний, дуже гострий неязик, нахабний, як усі журналісти його класу. І безстрашний до втрати інстинкту самозбереження. Світловолосі, зі щіточкою вусів над верхньою губою. Пізно вночі в інформаційному повідомленні показали тільки тіло на асфальті, під простирадлом. І тонку руку, без кілець і браслетів, білу руку на розкрейдених крейдою дитячих класиках, просто на цифрі три. Що з вами? швидко запитав Богород. Видно, він звик вважати свого співрозмовника холоднокровною і мужньою людиною, і раптова владова блідість здивувала його. Дуже шкода. глухо кинув Влад. Хто ще? Ви вже здогадалися? швидко запитав Богород. Тобто ви справді припускали? Ні, чесно зізнався Влад. До такої міри я не припускав. До їхнього столика підійшла офіціантка. Чемно запитала, чи не бажають відвідувачі чого-небудь іще. І Влад замовив 200 грамів коньяку. Богорад подивився на нього і замовив морозиво. Очікуючи на замовлення, обоє мовчали. Богорад хотів, щоб Влад запитав, а Влад дивився на машини, мелькаючи за живоплотом із самшитових кущів, і думав про самоскид із брудною, жовтогарячою кабіною. Нарешті принесли коньяк і морозиво. Богорад опустив ложечку в шоколадно Рожеву масу зачерпнув шматочок, підніс до рота, смачно лизнув. До того, як познайомитися з Єгором і Листаєм, Анджела Стах була заміжня за молоденьким сином відомого банкіра. Доні, вам це прізвище про щось говорить? Тільки той Доній – Гліб, а син його – Ярик. Ярик Доній. Молодший за неї на вісім років. Він іще школи не закінчив, коли вони познайомилися. Ярик Доній прожив у законному шлюбі з пані Стах, Дев'ять із половиною місяців. Після чого вони розлучилися, Ярік потрапив у психлікарню. Він і зараз там, тобто час від часу. Як мені сказали, у нього бувають ремісії і його виписують. Але обов'язково раз на рік навесні він упадає в жорстоку депресію. Саме зараз у нього загострення, тому зустрітися з ним мені не вдалося. Звичайно, старшому Донію зовсім не хочеться, щоб хтось знав про нещастя з його сином довкола нього існують усілякі таємниці, заборони і таке інше. Однак у дитинстві юності, як розповідають свідки, це був милий, зовсім нормальний і життєрадісний хлопчик. Щоправда, батько балував його, і на особистому рахунку в хлопчика була зовсім астрономічна сума. Розумієте? Влад зробив великий ковток коньяку, встиг уловити концентрований аромат винограду і надпив іще раз. Далі. До того, як познайомитися з заможним школярем, Нудним голосом продовжував Богорат. Пані Анжела Стах була коханкою такого собі художника. Видно, її просто таки щастило на богемних персонажів. Ім'я художника нічого вам не скаже. Самсон Ведрик. Хоча зараз, як стверджують фахівці, його роботи починають зростати в ціні. Знаєте, як це буває? Жив у злиднях, а по смерті став багатий і знаменитий. Посмертно, перепитав Влад. Богорат кивнув. Він порізав собі вени приблизно сім років тому. Між його смертю і знайомством Анджели Стах з сином банкіра, півтора мною невідстежених року. Де вона була? Що робила? Невідомо. З художником у них було велике кохання завдовжки у півтора року. Потім він помер. «Художники частенько бувають психопатами», – сказав Влад. «Зрозуміло», – зітхнув Богарат. І наліг на своє морозиво. А Влад дивився, як він їсть. Як ніжно-рожеві з шоколадними прожилками грудочки перебираються із вазочки на ложку а потім зникають у горлянці приватного детектива. Дивно, що він любить морозиво. Тупо думав Влад. І жодних інших думок. А що було з Анжелою Стах між її відрахуванням із медочилища зустрічю з неврівноваженим художником Самсоном Ведриком, сказав Богорат, облизуючи губи. Становити поки не вдалося. Пане Палій, мені було б шкода, якби ви померли. Моїм дітям дуже подобається історія про Гран-Грема. Крім того, ви винні мені ще половину суми. Як домовлялися? Якщо ви вмрете завтра, з кого мені вимагати гроші? Занжели стах? Влад був вдячний Богораду за цей недолугий жарт. На Богораді в погляд письменник був за крок від смерті, тобто людиною, за на карнизі висотного будинку, а детектив, як це йому детективові здавалося, рятувальником, який підповзав на животі з усіх сил, утримуючи на обличчі вираз доброзичливого спокою і навіть намагається жартувати. Богорад не міг не помітити, що Влад вражений і засмучений. Але Богорад не уявляв, що саме так вразило його клієнта. І вже, звісно, він не міг і помислити, що йому самому, детективові Богораду, загрожує ж таки небезпека, що погубила всіх анжелених чоловіків. «Зрозуміло», – сказав Влад. «Певна річ, усе, про що ви мені розповіли, має документальне підтвердження». Богорад ледь помітно посміхнувся. «Ну, звісно, і я готовий передати вам ці документи». Тільки врахуйте, не всі з них можуть бути використані в суді, дещо отримано <гум> не цілком законними методами. Я не збираюся ні з ким позиватися, заперечив Влад. Бограт покінчив з морозивом і відсунув вазочку. Пане Палій, ви задоволені моєю роботою? Так, повільно сказав Влад більш ніж. Я перекажу решту суми протягом. Бограт нетерпляче махнув рукою, даючи зрозуміти, що фінансове питання наразі його не турбує. «Так, так, пане Палій, можна мені запитати?» «Про що?» «Бачте?» Богород почухав кінчик носа. «Я приватний детектив. Мені траплялося бачити людей у скрутну годину. Але те, що сталося з вами, надзвичайний випадок. Зі мною поки нічого не сталося», – сказав Влад. Богород похитав головою. «Сталося. Ви познайомилися з цією жінкою. Ви підтримуєте з нею стосунки ось уже кілька місяців, наскільки я можу судити. І ви підозрюєте лихе. Адже так?» «Інакше навіщо вам було б звертатися до мене?» Влад зиркнув на дно своєї чарки. Двісті грамів кон'яку зникли, залишивши по собі важкість замість полешення і сумовито тверезість замість ейфорії. «Я не готовий до цієї розмови», – зізнався Влад. «Крім того, я плачу за збір інформації, а не за корисні поради». Богород відкинувся на спинку крісла, покосав губу, не зводячи з Влада уважних сірих очей. «Я не хотів бути різким», – сказав Влад, відвертаючись. «З огляду на суму, яку ви перерахували на мій рахунок, і яку ще додасте, ви можете бути не тільки різким», – серйозно повідомив Богорат. «Ви можете бути грубим, історичним, зарозумілим. Власне, дехто з моїх клієнтів дозволяє собі доволі ризиковані речі. Я додаю їх по рахунку, ой той по всьому». «Я зайнята», – сказала Анжела. Не слухаючи її, Влад увійшов до кімнати. Анжела сиділа перед люстром. Волосся її було забране під клеєнчастий ковпак, обличчя вкрите зеленувато бежевою підсохлою уже масою. «Я ж сказала, що зайнята», – монотонно повторила Анжела в безстіні зніяковіння. Побачила владливе обличчя в дзеркалі і різко обернулася. «У чому річ? Що сталося?» Влад не відповідаючи гепнувся в крісло. «Ну, чого тобі?» – Анжела підвищила голос. Влад мовчав. «Або ти скажеш мені, що тобі треба?» «Або йди і дай мені закінчити», сказала Анжела на нижче, але все ще дуже нервово. «Ну, поговорити», кивнув Влад. «Щось сталося? Можливо». «Мені не подобається, як ти зі мною розмовляєш». Анжела насупила чолом, сіро-зелена маска вкрилася тріщинами. «Це не має значення», сказав Влад. «Попереду в нас довге-придовге життя пліч -опліч. Ми постараємося перетворити його в повноцінне пекло один для одного, правда?» як і час Анжела розглядала його Начебто збиралася плюнути в очі. Влад не відводив погляду, і Анджела раптом знітилася, Опустила плечі. Зачекає, вмився. Зісковзнула з табурета і сховалася у ванній. Влад сидів, сплівши пальці, слухав шум води і чекав. Власне, чого він хоче від цієї жінки? Каяття? Зараз, коли він має всю інформацію та ретельно нею приховану. Викриття можна влаштувати у вигляді красивого повчального дійства, у вигляді цілого спектаклю. Викликати в неї послідовний подив, страх, сором, розпач. Викликати в неї послідовний подив, страх, сором, розпач. Влад скривився. Подивився на себе в дзеркало. Втомлена людина з сірим обличчям і диво блискучими хворобливими очима. Недарма Анжела відразу ж зачула лихе. Анжела повернулася. Зараз вона виглядала молодшою за свої роки. Вологі щоки вкрилися рум'янцем, волосся недбало розсипалося по плечах. Мокрі вії кліпали частіше, ніж зазвичай. Сіла спиною до дзеркала, закинула ногу на ногу, витягла з кишені пачку сигарок. Запалила. «Про що ти хотів поговорити?» – Влад мовчав. «Ну…» – анджела навіть підстрибнула на стільці. «Що виречився? Кажи!» Влад витяг із сумки пачку паперу в прозорій поліетиленовій течці. Мовчки простяг Анджелі. Анджела гмикнула, але взяла. Глянула на течку з коса, як ворона на блискучу брушку. Добре, що вона змила маску. Бо раптову блідість, яка миттево змила з її щик безневийний дитячий рум'янець, було зараз особливо видно. Згори паперової течки лежала велика фотографія, вирізана зі старої газети. Моложавий чарівний чоловік дивився крізь прозорий поліетилен, а Анджела вирячилася на нього, як дивляться на примар. І цієї миті, і без того фантастична ймовірність того, що Богорат збрехав, розтанула цілком. Анджела швидко глянула владу в очі. Повільно опустила теку. Пустила на потертий готельний палац. «І?» – я найняв людину, яка зібрала все це для мене, – мовив Влад. Споміж усього, що він збирався сказати Анжелі, ця фраза була найтяжчою, найбільш слизькою і неприємною для язика. «І?» – повторила Анжела, подивилася на цигарку в своїй руці, струсила попіл на підлогу. «Нічого», – сказав Влад. «Треба ж було знати, з ким мене пов'язано до смерті, з ким доведеться провести довгі роки». Тому що, як ти пам'ятаєш, я збираюся жити довгенько. Усі збираються жити довго, сказала Анжела. Не всім вдається. Так, погодився Влад. У цих людей він кивнув на теку біля анджелених ніг. Не вийшло. Анжела нахилилася, Доторкнулася течки кінчиками пальців, скривилася, наче занурила руку у нужник. Відстібнула прозорий клапан, витягла папери і відразу ж перевернула обличчям униз низ фотографію Єгора Єлистая. Зазирнула всередину, перегорнула кілька сторінок. Виписка з архівів, із книги цивільного стану, шлюб розлучення, знову шлюб смерть, газетні статті, перезняті аматорські фотографії, копії банківських рахунків. «І ти заплатив за це?» – тихо запитала Анжела. «Так», – сказав Влад. «А ти мерзотник?» – констатувала здивовано. «Гад, виродок, негідник, підлота!» Влад хотів запитати «А ти?», але втримався і промовчав. «Який би добрий чарівник?» – прошепіла Анджела крізь зуби. Позбавив мене необхідності бачити твою самовдоволену пику. Тепер я розумію, це мені кара. Бути прикутою до такої сволоти, як ти. «По заслузі», – сказав Влад. «По заслузі», – крізь зуби погодилася Анжела. «А тепер геть звідси. І не показуйся мені на очі, поки не покличу». Оголосили посадку. Влад залишив недопитую каву і прилаштувався в хвіст невеликого натовпу, завмерлого в очікуванні посадки на літак. До турнікета підійшов довгий автобус, корпус його був так низько посаджений, що, здавалося, він ось-ось доторкнеться червом до теплого бетону. Поїхали. Стояла ясна передполуднева година. Праворуч і ліворуч маячили крилаті силуети, меоріли емблеми на косих хвостах. Влад стояв, тримаючи за ремінну петлю на поручні, і дивився на сонце. Високе тоноване скло плюс дуже темні владові окуляри дозволяли дивитися на нього майже не мружечись. Дивно, але він був навіть щасливий. Сьогодні він став одноосібним господарем кожної своєї хвилини, і у нього попереду було два довгих, насичених подіями дні Він звик бути хазяїном свого життя, господарем, а не жильцем. Тепер виявилося, що життю цьому може настати кінець, і з причин незалежних від влада. Інші люди тепер вирішують жити йми чи не жити, і їхня ненависть спрямована проти Анжели. Вони уявлення не мають, що дитячий письменник Влад Палі. Переживе авантюристку щонайбільше на тиждень. Навіть якби вони знали це, навряд чи така дрібниця змусила б їх змінити плани. Можливий Влад, коли був на їхньому місці, вчинив би точно так само. Усвідомлювати це було о як непросто. Коли ключі від твого будинку перебувають у чужих брудних руках, а ти позбавлений можливості поміняти замок, коли втеча неможлива, єдиним порятунком залишається вихідний, тайм-аут, ілюзія, в яку ти на час переселяєшся. Два дні волі. Три години тому Влад розпрощався з Богорадом. Винно знову сиділи в кав'ярні, тепер у готелі. Приватний детектив знову її вморозило. Тепер полуничне. «Її загружує небезпека», – сказав Влад. «Насамперед вам загружує небезпека», – м'яко уточнив Богорад. «Усі її чоловіки мруть», – Влад зітхнув. «Я життєво зацікавлений у тому, щоб її не вбили. А родичі цього старого фармацевта Оскара Сніга цілком могли найняти вбивцю, щоб повернути втрачену спадщину. Хм, промурмотів Богород. історія з самоскидом справді темна. Бачите, пану Палій, ця жінка залишила за собою такий слід, наче слон, вибачте, у супермаркеті. Скалки, трупи. Уявляєте, скільки народу ображається на неї. Батько Ярика Донія, усесильний пан Гліб, привселюдно обіцяв задушити її голими руками. Донька і онуки Оскара Сніга ненавидять її. Родичі його Єлістая, його впливові друзі його колишня дружина, зрештою, у неї повнісінько ворогів, і всі чисто багаті та зі зв'язками. Кепсько, сказав лад. Богорад нахилився вперед. Пане палій, річний в ній а у вас. Усі ці місяці ви ходите по мотузочці над прірвою. Ви теж думаєте, що вона відьма? гірко запитав лад. Богорад залишався серйозним. Усі, хто мав із нею справу, кінчали кепсько. Відьма вона, чи маніячка, чи інопланетянка, ролі не грає. Я вірю в те, що бачу власними очима. Вона вбивця. Влад вчав, дивлячись у стіл. Усі ці міркування варто залишити на потім. Він не суддя. Він лише дитячий письменник, який збирається жити довго, і якому дуже хочуть у цьому зашкодити. Пане Богораде, сказав він, зібравшись із думками, мені необхідно на два дня відлучитися. Я прошу вас, по-перше, зробити так, щоб пані Анжела Стах пережила ці два дня цілою і неушкодженою. І, по-друге, спробувати знайти людину або людей, що їй погрожують. Чи насправді це родичі покійного фармацевта? Богорад виглядав здивованим. «Я ризикую розорити вас, пане Палій. Якщо вона вмре, мені не знадобляться гроші». Зітхнувши, зізнався Влад. І Богорад дивно на нього зиркнув. Літак відірвався від землі, розвертаючись, підняв одне крило і опустив друге. Владу завжди шкода було людей, які читають газети під час зльоту. Якщо людина під час набору висоти дивиться в розлінієний типографськими рядками аркуш, Отже, у його житті наразі зовсім мало радості. Сьогодні був винятково вдалий день для повітряної подорожі. Земля пригодалася чітко. Жодна хмаринка не заважала оглядові, і навіть звичний сізий туманець був не надто густий. У променях сонця поблискували озера, друзки скла. Влад дивився вниз, притилившись чолом до ілюмінатора. Сьогодні четвер. До прибуття залишилася година. Та ще година на те, щоб дістатися з аеропорту. Чи вдома вона? Повинна бути вдома. Якщо вона у відпустці або занедужала, або відвезла дітей на екскурсію, виходить, у світі немає справедливості, а Влад не міг у це повірити. Він завжди був у глибині душі впевнений, що справедливість на світі все-таки є. А отже, вона вдома, і номер у неї не змінився. Тож вона візьме трубку. Стюардеса розвозила напої на візку, і Влад узяв собі червоного вина. Чи встигне Богорад щось з'ясувати за два дні? Ні, звичайно. Проте він нагляне за Анжелою і зробить це ліпше ніж на його місці Влад. А може, якщо дуже пощастить, Богораду вдасться запобігти новому замахові сісти на хвіст виконавців і вирахувати від кіля він цей хвіст росте. Ясно ж, звідки зазвичай ростуть хвости. Влад посміхнувся. А може, за кермом Самоскида був усе-таки п'яний хуліган? Богорад натякнув, що справжній професійний убивця зіштовхнув би машину з урвища, покінчив би враз, не ну, розмінюючись ні на які спроби замаху. Може, п'яничка М Побачивши справу невмілих рук своїх, і дотепер сидить, забравшись у якусь щелину. І безпроводно п'є, заливаючи сивухою нічні кошмари. Адже якби старигань, який помилився номером, не був настільки делікатний, щоб з'явитися з вибаченнями, Влад дотепер би був би впевнений, що Анджелу намагалися втопити у ванній. Може, це послужний Анджелин список справив на Влада надто сильне враження? Адже одна річ ненавидіти її бажати смерті і зовсім інше зробити для цього якісь реальні кроки. Стюардеса простягла йому пластиковий лоточок зі сніданком, загаялася і подала книжку на підніс. З м'якої обкладинки вищерявся зелений дивачок, у якому Влад на перевелику силу міг упізнати позашлюбного троля Гран-Грема. Будьте так ласкаві, попросила стюардеса, для племінниці. За її збентеженого вигляду було зрозуміло, що племінниці в неї не було і немає. Вона доросла, довгонога жінка. З задоволенням читає дитячі книжки, але робиться тайкома, соромлячи свого захоплення. Влад витяг ручку. А як племінницю звуть? Секунда з ніяковіння. Яна, як і мене. Влад, не приховуючи усмішки, надряпав на першій сторінці. Любій Яні від Влада Палія, який страшенно любить літати літаками. Ствердеца пішла задоволена. Не хотілося б умирати, подумав Влад, проводжаючи її поглядом. О, як хочеться вірити в п'яного хулігана. Укравшого самоскид заради куражу і задоволення, але не віриться. А отже не варто вмовляти себе, ніби маленьку дитину, що в темних кощах ніхто не сидить, що це вітер шумить і виграють тіні. Ні, якщо хочеш жити довго, сприйми як дані, що в кощах обов'язково сидить і класти чудовисько з арбалетом на жиловому плечі. Сидить, а таки сидить, тож треба думати, як його від тіля викурити. Приємний голос Тьорде Сіяни попросив пристебнути паски безпеки. Небесна подорож закінчувалася. Він подзвонив з аеропорту. З таксі, що відвозило його в бік міста. Гудок. Ще гудок. І ще. Алло. Голос хлопчика-підлітка. Років тринадцять. Доброго дня, сказав Влад. Можна попросити Ганну? Вона вдома? Секундна пауза. І раз, і два. Так, сказав хлопчик. Одну хвилинку. І вже з глибини чужого будинку до влади долинуло притишене. «Мам, це тебе!» «Є на світі справедливість!» «Є, є, є!» Влад чекав. Так сімчало дорогою зі швидкістю 120 кілометрів не менше. Торжество людського духу і розуму. Стріла, що на виліт пронизує простір. Одна людина, котра лине назустріч другій. «Ало!» Сказала Ганна. І голос її ані трохи не змінився за минулі 15 років. «Привіт!» Сказав Влад. «І раз, і два, і...» Привіт. Сказала Ганна, так начебто вони розлучилися вчора і сьогодні домовилися зізвонитися. «Де ти?» «Близько», – сказав Влад. «Дуже близько. Мені треба...» «Послухай, ти сьогодні вільна?» «Так», – сказала вона по коротенькій паузі. «Я можу бути вільна. У тебе що сталося?» «Так», – сказав Влад. «Мені необхідно тебе побачити. Тільки так, аби ти не бачила мене». «Владе». Вона вперше за 15 років назвала його по імені. «Владку». «Я дуже скучив», – сказав Влад. «А ми не можемо зустрітися нормально?» – запитала вона, посмутнівши. «Ні», – заперечив Влад. «Бодібережна, ага, ага», – луною відгукнулася Ганна. «Може, що?» «Нічого», – сказала Ганна. «Це так. Ти знаєш, я ж розжирила, Я постаріла, Влади. Я боюся». «А ти не бійся. Ти не уявляєш, як я змінилася. У мене сиве волосся. Я фарбую гухною». «Ну ти що? Ти пам'ятаєш мене, якою я була в юності?» Невже ти не боїшся вбити власні ілюзії? Я не люблю ілюзії, друзяко. Ні власних, ні чиїхось іще. Якби я могла подивитися на тебе, поговорити, може ти б швидше звик до того, що мені під сорок. Ти не можеш зі мною поговорити. Я надто ціную тебе, щоб втягувати у цю процедуру. Водій дивився вперед. Тільки якоїсь миті влад піймав його погляд у дзеркальці заднього огляду. Швидкий погляд. І знову на дорогу. Цікаво, що подумав водій? Ні, не цікаво. Слухай мене. Приходь на шосту годину на центральний вокзал до пам'ятника залізничникам. Устань під пам'ятником і стій і нікуди не йди до пів на сьому. Коли на годиннику буде шість тридцять, махни мені рукою. Я побачу і скоріше йди, хай що б там було. Шість тридцять, ти йдеш добре. Ясно. луною відгукнулася Ганна. Я думала, ти підпишеш хлопцям книжку. Я тобі поштою надішлю вже підписану. Нетерпляче сказав Влад, уже пів на п'яту. Тобі треба йти на вокзал. До зустрічі. До зустрічі. Луною відгукнулася Ганна, я вже йду. Пам'ятник залізничникам стояв у самому центрі вокзальної будівлі. Праворуч і ліворуч від нього містилися широкі сходи, і по них двома зустрічними потоками рухалася юрба люди, безликі юрби, від'їжджаючих, проводжаючих і щойно прибулих. Голови, що погодуються в такт кроком, десятки ніг, що одночасно спускаються на кожну із півсотні сходинок. Пута не люблять юрб. Маса незнайомих людей, занурених кожен у свої клопоти, тисяча очей, ріка Валіс, ліс крокуючих ніг – єдина перешкода на шляху пут, єдиний захист, уможлививши цю дивну зустріч. На горі в залі очікування за скляною стіною було тісно і задушливо. Влад бачив, як за три хвилини шоста стрілка круглого вокзального годинника щойно судом смикнулася, до підніжжя пам'ятника підійшла жінка в довгому світлому пальті. Він сидів до неї впівоберта опустивши голову і нічим не відрізнявся від інших майбутніх пасажирів, гаючих час в очікуванні потяга. Влад прикрив обличчя долоною, начебто від утоми, і дивився крізь пальці. Вона стояла в незручному місці. Повз неї поспішали люди і гуркотіли коліщатами величезні валізи. Їй було дуже ніяково, але вона стояла прямо, гордо звівши під боріддя і вдивлялася в обличчя тих, хто проходив поруч. Вона постаріла і справді поглачила. Змінився овал обличчя, коротке волосся було тепер довгим, знедбало зафарбованою сивиною. Вона зовсім не змінилася. Такими ж високими лишилися вилисі, розведеними плечі, тонкою і плавною шия. Профіль, а Влад бачив її профіль, коли вона раптом обернулася комусь у світ, залишався обличчям з монети, вже не таким юним, але від цього не менш тонким і величним. Вона провела когось поглядом і розчаровано опустила голову. Либоній привидівся в лап. Скільки разів вона сама вважалася йому поміж юрби? Минуло сім хвилин, потім ще сім. На дошці з розкладом клацнули, змінюючи один одного жовті букви і цифри. Один потяг вирушив, другий подали на посадку воркотів м'який голос динаміків. Жінка у світлому пальті так уважно шукала його поглядом, що владу довелося повернутися до неї спиною. Він витяг із сумки бритву із квадратним дзеркальцем, побачив власне око, запалу щоку, плечі, а за плечем пам'ятник залізничникам і світлу постать біля його підніжжя. 20 хвилин по п'ятій. став, закинув сумку на плече і повільно рушив до сходів. Жінка втомилася від мерехтіння облич, але все ще вдивлялася. Розглядала пасажирів за скляною стіною, у залі очікування, дивилася туди, де Влад був щойно. Він спускався вниз, у щільній юрбі заклопотаних, спокійних, ледачих, стривожених, утомлених, роздратованих, задоволених, байдужих людей. Секунда. Він порівнявся з жінкою у світлому пальті. Побачив її край ока, вона вільна, він усе-таки зберіг її. Вона ніколи не прийде під його двері, принижено благаючи, щоб і не дозволив собі дивитися довше, бо погляди її скрижанів і кинувся за ним, наче приваблений магнітом, і знову націлився на місце, де Влад був щойно, де тепер маячили, щоб її відпустити. І вона не вмре, якщо чужі обличчя. За хвилину Влад був уже з іншого боку пам'ятника, Тепер він піднімався в зустрічному потоці, і Ганна не могла, якщо він раптом загине. Вона вільна і щаслива людина. В неї чоловіки двоє. Його бачити за рюкзаками і спинами. Зате він міг дивитися сміливіше. Двоє синів. І вона все-таки хоче його побачити. Влад піднявся майже нагору, майже бігцем зробив коло по залі очікування, підійшов до скляної стіни. На місці, де він сидів п'ять хвилин тому, сиділа тепер тлуста тітка, в оточенні клеюнчастих баулів. Влад пертилися до скла щокою. Ганна звела очі, наче її покликали. Влад бачив, як здійнялися її плечі, коли вона різко вдихнула сперте вокзальне повітря. Спробувала посміхнутися. Ні, посміхнулася. Підняла руку. Стрілка годинника смикнулася. Шість тридцять. Ганна махала йому рукою. Крізь скло і крізь юрбу. Влад дивився, як колись давним-давно дивився на неї через велику аудиторію по діагоналі. Ганна дивилася теж. Секунда, друга. Влад вказав рукою на вокзальний годинник. Вона простежила поглядом за його жестом, і посмішка згасла. Він помахав рукою, прощаючись. Вона дивилася запитально, він кивнув. Вона не рушила з місця, тоді він кивнув іще раз, владно. Вона повільно повернулася і пішла до виходу. Він розплющив очі і довго не міг зрозуміти, де перебуває. Це кав'ярня. Говорив здоровий глузд. Це Макдональдс біля палацу укладання шлюбів. На сусідньому столі стоїть пластмасова фігурка смішного зубастого дракона. Як називається цей матеріал? Пластмаса. Ви вже йдете? Запитала жінка з тацію в руках. На таці громадилися строкаті паперові згортки, а навколо жінки гарцював хлопчисько років восьми з синьою повітряною кулькою на паличці. Так, сказав він, скоряючись на казові здорового глузду. Я вже йду. Він підвівся, незграбно взяв зі столу таку самісіньку тацю, як у жінки. Від згортків залишилися тільки кольорові папірці, Порожня паперова склянка лежала на боці. засунув її щелину бляшаної тумби, схожої на дуже велику поштову скриньку. У надрах тумби глухо бурхнуло, і він обернувся в пошуках виходу. Люди жували, потягували з трубочок, причому половина відвідувачів були діти. Кольорові кульки на паличках вирячувалися на нього, ніби прозорі драконячі очі. Він занервував, здоровий глуст говорив йому, що треба вийти он там, через скляні двері, що небезпеки немає, що він просто зайшов до кав'ярні, щоб перекусити, що він уже поїв і тепер повинен іти далі. Куди далі? У контору, підказував здоровий глуст, в офіс. У дверях він звично пригнувся. Вийшов під сире небо, піймав щукою кілька крапель холодного весняного дощу. Сьогодні 6 березня, сказав здоровий глуст, післязавтра міжнародний жіночий день. Який день? Я, сказав він пошепки. Я повинен був відвести цих двох. Відвести, привести. Діти, з'їжджаючи з вереском по яскравій гірці, поглядали на нього михцем, без інтересу. Він засунув руки в кишені куртки, повернувся лівим боком до потоку цих машин, підказав здоровий глуст, і рушив у напрямку мосту, прокладеного не через річку, а через дорогу, щоб одні авто могли розвинутися з іншими по повітрю. Дощ посилювався. Здоровий глузд волав, що треба витягти з сумки, складено втроє парасолю, але він не поспішав прислухатися до здорового глузду. Його влаштовували прохолодні краплі, що скочувалися по чолу, по скронях попотилися. «Знижки!» – сказала жінка похилого віку, яка торгувала піріжками. «З нагоди жіночого свята – значні знижки. Не бажайте купити подарунок?» – він заперечно хитнув головою. Проминув міст. Обережно перетнув спершу одну вулицю, потім другу. Біля входу до магазину неподалік від площі перемоги йому назустріч ступнула, поправляючи низько насунутий каптур, усміхнена дівчина. «Можна вас на хвилинку? Чи не хотіли б ви зайнятися вивченням Біблії?» «Просто зараз?» – повільно перепитав він, і дівчина знітилася під його поглядом. Хвилину тому він почув, як вона звертається до іншого перехожого. «Можна вас на хвилинку? Чи не хотіли б ви зайнятися вивченням Біблії?» «Воля!» – сказав поліцейський у камуфляжі, з гумовим кийком біля пояса. Це завжди самотність. Що досконалішою є воля, то повнішою самотність. Що? – здивувався він. Я це кажу до того, що будь-яка прихильність – перший крок до рабства, охоче пояснив міліціонер, залишаючи своє місце біля обмінного кіоску і наближаючись. Навряд чи, – нерішуче сказав він. Без сумніву. А заради переконливості поліцейський доторкнувся до наручників на поясі поруч з кийком. Саме так. Навіть якщо це прив'язаність до своїх капсів, або до одного сорту цигарок, або до країни, особливо до країни. Я не палю, заперечив він, і в мене немає капсів. А отже ви дуже самотні, сказав міліціонер. Я вам заздрю, здається, я спізнююсь на роботу, мовив він. А я вас не затримую, значимо додав поліцейський. Йдіть собі. І він почемчикував далі. Здоровий глуз здавалося, вражений був зустрічю з власником Кейкат і тепер мовчав, не надокучаючи підказками. Він піднявся на поріг із трьох бетонних сходинок і, звично пригнувшись, увійшов до тісної, чистенької контори. Уздовж стіни стояли засклені вітрини з виставленими на показ мобільними телефонами, а добре одягнена довгонога дівчина уважно вивчала моделі ціни. За стійкою сидів елегантний молодий клерк. Найяскравішою деталю його зовнішності була жовтогоряча краватка на міцній жилові шиї. «Ти знову спізнилася!» – сказав клерк ворожу. – Шеф, ось уже 15 хвилин. – Троль, допоможіть, троль! – він обернувся. Дівчина, яка ще секунду тому розглядала телефони, тепер кричала, утискаючись спиною у вітрину. Обличчя її було білим, як сорочка елегантного клерка, а рот роззявлявся так широко, що видно було маленький, тремтячий у горлі язичок. – А, троль, троль, троль! І в склі вітрини за її спиною Гран Грем побачив власне відображення.